però sí, sí, que no. sí, sí, sí. Home, doncs per una connexió directa amb nosaltres és un moment històric, que suposa que l'Alt Empordà dona la la mà a la selva i, a, i el marès, no?